Șoricelul cel alb de frații Grim A fost odată o domniță, care avea în palatul ei un foișor cu 12 ferestre. Iar când domnița se uita prin ele, își putea zări toată împărăția. De la prima fereastră vedea mai bine decât oamenii, de la a doua și mai bine. Și tot așa până la 12, de la care zărea tot ce e pe pământ și sub pământ și nimic nu-i rămânea ascuns. Cum era nespus de frumoasă, nu vroia să se supună nimănui și dorea să-și păstreze scaunul domnesc numai pentru ea, ca să-i potolească pe boieri, dă dus fără în țară că acela care se va ascunde atât de bine încât ea nu-l va putea zări, Va merita soia de nevastă și va ajunge la conducerea împărăției. Iar cei care nu vor reuși, vor fi legați de câte un par în curtea palatului spre râsul tuturor. Trecură luni de zile și nimeni nu se putea ascunde fără ca domnița să nu-l vadă. 97 de încercări și niciuna sortită reușitei. Până într-o zi, când trecură pe acolo, trei frați. Cel mai mare se băgă într-o groapă cu var Gândind că nu o să-l găsească Însă prințesa îl zări chiar de la prima fereastră Al doilea frate se ascunse în pivnița palatului Dar și pe acesta îl zări tot de la prima fereastră Cel de al treilea îi ceruse domniței o zi de gândire și trei încercări Domnița se înduplecă și zise Bine, fie cum vrei tu, dar nu o să reușești în ziua următoare, voinicul, ne găsind niciun loc unde să se ascundă, își luă pușca și plecă la vânătoare. Se întâlni cu un corb, dar când vreau să tragă, corbul începu să strige. Să lăsă pace și merse mai departe până ajunse la un lac Văzum pește, puse pușca la oți și când se tragă, peștele îi spuse Nu vă pușca, boidicule, că o să te răsplătesc și eu pentru binele pe care mi-l faci Flăcăul îl lăsă să se scufunde în apă și porni mai departe Merse ce merse până se întâlni cu o vulpe care ești șchiopăta cât ai clipi, puse pușca la ochi, trase în ea, dar fără a o nimeri Atunci vulpea a început să țipe oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vină mai bine și scoate spinul din picior, că nu mai poate durere oh, oh, oh, oh, oh. îi scoase spinul și apoi vrut să o omoare și să-i jupoae blana Dar vulpea îi vorbit din nou Eu pentru binele pe care mi-l faci? Flăcăul îi lăsă viața și se întoarce acasă și se culcă A doua zi, cum nu găsiu unde să se ascundă, merse în pădure la prietenii lui, cărora le se viața în ajun și le ceru ajutor Merse el ce merse prin pădure și îl văzu pe corb Ei, corbule, eu ți-am lăsat viața, acum spune-mi, unde să mă ascund eu ca să nu mă găsească domnița? Aici nu o să te găsească niciodată Corbul scoase din un ou Îl desfăcu în două jumătăți și îl vârâ pe flăcău înăuntru Apoi îi făcu ou la loc și se așeză pe el Domnița privi prin prima fereastră Și nu-l zări Privi prin cea de-a doua Prin cea de-a treia și abia la cea de-a 11-a fereastră îl zări Trimis un slujitor să alunge corbul, luă oul din cuib, îl sparse și voinicul ieși afară mm. Atunci domnița a spuse Mai ai voie la două încercări? A doua zi voinicul plecă spre lac, chemă peștele și zise Hei peștișorule, eu ți-am cruțat viața, acum spunem și mie unde să mă ascult să nu mă vadă domnița știu, <sus> știu, o să te ascund în pânte cele meu Îl <sus> înghiții pe flăcău și se lăsă pe fundul lacului Domnița privi pe prima fereastră, pe cea de-a doua, pe cea de-a treia Și când ajunse la cea de-a undzprezecea, îl zări Slujitorii porniră la porunca domniței, prinseră peștele și traseră afară pe flăcău Apoi domnița spuse Mai ai o singură încercare Parcă te și văd acolo în curte legat de par Deja am pus să se pregătească parul cu numărul 100 A treia zi voinicul o porni spre câmp Acolo se întâlni cu vulpea Îi povesti toată tărășenia și o rugă să-l ajute Tu cunoști toate ascunzătorile, Roșcato Eu ți-am lăsat viața Acum spune-mi tu unde să mă ascund ca să nu mă găsească domnița Grea labă zău așa, zău așa Lasă-mă să mă gândesc Cred că știu Vulpea se duse la un izvor, se scufundă în el Și apoi apăru sub chipul unui negustor de animale Plăcăul învățat de vulpe făcu la fel Și se prefăcu într-un șoricel alb Neguțatorul porni către curtea domnească Arătând oamenilor micul șoricel alb Și invitându-i să-l cumpere Domnița văzându-l, îi oferi neguțătorului o pungă mare cu galben Vulpea, neguțător, luă punga și șopti voinicului prefăcut în șoricel Când domnița se uită pe fereastră, sori și-o ascunde de sub părul ei Domnița urcă în foișor și început să se uite rând pe rând pe toate ferestrele. Dar de data aceasta, oricât de mult privi pe ferestre, nu reușit să zărească nimic. Plină de furie, lovi în cea de-a 12-a fereastră, palatul se tremură din temelii, iar toate ferestrele pogniră, răspândind pe jos mii de cioburi multicolore. Simțind șoricelul alb sub cozile ei, îl prinse și-l aruncă pe podea strigând. celul alergă pe scări, ieși din palat și se duse la neguțătorul vulpe. Amândoi fugire la izvor, unde se scufundară. Pe loc își recapătară vechea lor înfățișare. Clăcăul plecă direct spre palat, unde domnița l-aștepta la intrare. Făcură nuntă mare și voinicul ajunse stăpânul întregii țări. Vezi însă că împărătesei nu-i povesti niciodată unde s-a ascuns a treia oară și nici cine l-a ajutat. Așa împărăteasa rămase cu gândul că a găsit în sfârșit pe cineva mai isteț decât ea și trăiră fericiți până la adânci bătrâneți. Ați ascultat Șoricelul cel alb de Frații Grim. Adaptare radiofonică de Simona și Dan Vasiliu. Au interpretat Ioana Chelaru și Vasile Manta. Regia muzicală și regia tehnică Mihnea Chelaru.